Beobiako muganko katuak dauden saltokiak azken urteetan jasandako salmentako puru txipienak pairatzen ari dira. Duelabi aste Frantzia eta Espainiako poliziek ezarritako kontrolen ondotik, ipare euskal herritik beobiara urbiltzen zinen bezeroak ez dira boltatu. Komertzanteen esanetan tabakoa eta alkola bereziki erosten dutenak kontrolen beldur dira. Rubén Freile, behobiako merkatarien elkarteko catarí en el Cartecó presidente da, baina zenbait beldur dago. Beldur dago gertatu denarekin ta gainera daukago kontra daukago polizia egunero ta ezagite zen ba pasa ze hori gure gure venta kapatzen ha hirie. Saltmenta que un apaldu dira. Saltoki batzuetan egoera okerragoa da. Beho biako salto zapata dendak, janari dendak, ostatuak, jatetxeak eta tabako dendak daude. Bakoitzak errealitate bat du, baina tabakoa erostera joaten dena, gehienetan ostatu batean gelditzen da, zerbait edaten edo jaten. Celestino García, Gerezi zapata den nagusia. Si, sí, bueno, en noviembre suele ser bastante tranquilo. Hazarroa nahiko lasei pero... izaten da, baina polizia zudian egonda. Lo permitido. Jauzak pasatzeko eh, beldurra du. Ara, ara mismo uh, un 50% men. Momentu netan eguneko berroita amar gutxi gozaltzen ari gara. Celestino kirungo erdialdean beste saltoki bat du. Aipatu patu digunez berdina da. Iriardiko komertzioak ere salmenten apaltze hori sentitzen ari dira eta egorea ez konpontzen gabonetako kanpainarako egiten diren kontratazioak ez direla egingo ziurtatu digu. Irun serbizio sektorean oinarritua dago eta iparraldetik gerturatzen diren bezeroak aski garrantzitsuak dira irungo ekonomiarendako